вирватися з-під влади батька. Опісля в суспільному житті людина повторює цю саму настанову, тим більше, що влада чужа і диспотична. Але навіть якби це не була влада чужа, українець інтерпретуватиме представників її у світлі своєї постави до влади батька в родині. Тобто ставитиметься з недовір'ям, нехідтю, ворожістю до влади взагалі, і якщо коритиметься, то лише зі страху, а не з душі. Але ситуація поки що була і є така, що це влада чужа, окупанська, що дає моральне виправдання до бунту проти неї. Коли ж така чужа деспотична влада падає, наступає найчастіше серед українців анархія. Або говорячи психоаналітичними термінами, після смерти грізного батька влади, сини матері України Стараються не допустити, щоб хтось із них зайняв спорожніле місце. Вони не бажають віднови над собою. Бо влада для підсвідомості українця – це постійне насильство, це страх. Отож, щось, до чого ставиться, з нехідтю. Тому найкраще, коли кожний сам собі пан і всі рівні між собою. Долучується інший мотив – якщо всі рівні, як сини однієї матері, не можна допустити, щоб один з них вибивався над інших. У таких неусвідомлених пережиттях і настановах, закорінених глибоко в душі ще з раннього дитинства, можна б шукати вияснення отого особливого підкреслювання українцями рівності усіх, як теж анархічності української вдачі, Тобто не вміння встановити свою владу і її втримати. Цікаво, що в українських родинах після смерти батька найстарший син не перебирає керівництво родини, тобто не переймає всієї батьківської влади, як це діється у багатьох патріархальних народів. У нас сини, як рівні між собою, діляться владою, діється це або за взаємною згодою мовчазною. Або родинне життя стає полем постійних сварок і непорозумінь, між синами. Єдино, мати тримає їх разом. Інша подробиці. В Україні ніколи не існував звичай, ні право передавати всю землю, як неподільну спадщину найстаршому синові. Її ділено між усіх синів і навіть дочок, навіть коли деякі з них покидали хліборобський стан. А ось і інше спостереження про життя в українських родинах. Так само тут матимемо на увазі життя селян. Україна, хоч тепер уже індустріалізована країна, по своїй психології має ще багато із селянської нації. Українські робітники, інтелігенти, як колишні вігідні з села, живуть ще селянськими традиціями, звичаями і поставою до життя. Тому вкажемо на спосіб Кормлення немовлят у наших селян. Воно відбувається не за усталеним розкладом годин, але в міру бажання дитини. Коли вона відчуває голод і почне кричати, мати відразу підбігає, щоб її задовольнити. Крім того, кормиться їй щедро, скільки дитина захоче. Психоаналітики твердять, що при такому піклуванні людина у пізнішому віці проявлятиме довір'я до себе і до життя, матиме інстинктивну певність у житті, українське якось воно буде, навіть коли ситуація справді грізна. Можливо, що тут, у тих ранніх переживаннях українського немовляти, коріниться вигідна база для життєвого оптимізму, для морально-психічної незламності українського народу, незважаючи на всі історичні лихоліття. До того долучається вплив родючої землі, щедрої української природи, яка теж витворює довір'я до себе, мов до доброї матері, що ніколи не заводить. Очевидно, все це гіпотези, натяки, що вимагали б систематичних студій. Зокрема, треба берегтися у загальнюванні однієї теорії, якою бажається вияснити все. Саме в тому найбільша помилка. Однією теорією хочуть вияснити забагато – не можна брати окремих відірваних переживань малої дитини і бачити в них вияснення всього характеру і культуру народу. Треба дивитися на ці переживання, як на один із складників всього життєвого становища,